Egan behar da, barnekaldeko lekuainitzetan elbideak etxearen izenerat eta kodigo postalerat mugatuak zirela ora jarte. Baina, hemendik laster zenbakiak gehituko dira, departamenduak zabaltzen hasiko duen Internet bidezko fibraren edatzea errezteko, baina ezbakarrik, hain izamondiolosiko hausapesaden Jean-Pierre Iriwenek zehaztudauku. Ezbakarik fibra indako, benak jo, sokorri eta suhiltzaile eta fornitzaliak, e, gauzak eta nomitek eldudilaik eta adresa juxena, bona, izioatzen behin dute. Partikulaski horiek, ba. G gps ezarriko ezareko denak eta kanbiatuik. Bide guzien behin izen hau kaimitu eta bon... E, e, e, minuta, Euskal, elkargoa eta departamendua dira helbide berrien lantzea sarduratzen direnak. Euskal, elkargoak gainera bi langile hartu ditu espresuki hortan ari direnak. Ataik, Etxea izenak ez galtzeko beharko dira herriko etxeetan deklaratu lan horren egiterat gomitatuak ditu Jean-Pierre Irigoyen Ainisamonjolo chezco usapesak. Ah ba, ba, galz, alda, ta, ba, ba hori galtxe etxea ni zenak galtzen ala eta ez balimata herriko etxeen mintzatzen eta hartako botu mate orriatu etxe guzitat eta horren horta hartitzeko. Ani penciaccio no zen aisemen bernekaldean denek etxea izena zenan nahiko utela txiki hori Ez eurra da, inen nahi tuatxiki, ez da, bestenez, ez da, honda eskualerria nortasuna kaldokotu, gala. Untxalaz, berdin eginen da beste herrietan ere, hemendik urte pare baten buruan, elbide berriak lekuan izanen direlarik.